Ey Muhammedin ve ali ve sahbe-i cemai. Allahumma yessir el-emre ve eshhel sadri ve ahli'l-ukdeten min lisan yaftehu kule. Allahumma allimna ma yenfenuna ve enfena ma lam yenfena inneke entel hakim. Allahum, ne diyene nimetlere görə hamdlar olsun və qul daima Allah subhanu teala nimətini xatırlatmalıdır və çünki Allah subhanu teala nimətini xatırlatmaqla Allah subhanu nimətini daha da artırır. Və həmsində e, də təbirlərlə qeyd edilir ki, Allah Subhanahu ev əhlini hiss eləsin, Əm. onların e, canına sağlığı versin. Amma ki Allah Subhanahu olan buc yəni məclisin yəni təşkilində Allah Subhanahu onları səbəb edib və inşallah və Allah Subhanahu onlara hiss eləsin ki, daha da bərəkət, daha da yəni səmərəli olsun. Əm. Və biz e, keçən dərsdə yəni bu 31-ci yəni dərsə qalmışıq və inşallah e, bu gün Allahnizlə rəhətsə başlayırıq. سهل بن سعد السعد رضي الله عنه قولك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ظلنا على عمل إذا أميرت وأحبني الله وأحبني الناس فقال إذ في الدنيا يحبك الله وإذ حد في أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن روايب الماجهة وغيره بأسانيد الحسن أبو هديس سهل بن سعد السعد, السعد رضي الله عنه قولك Bir kişi gəldi Peyğəmbər sonuyanına və dedi, Rasulallah, mənə elə bir əməli öyrət, elə bilənələ yönət ki, mən əməli edəndən sonra mən Allah sevsin və həmsin insanlar sevsin. Onda Peyğəmbər sonuyanı dedi ki, dünyada zahiddiyyət Allah səni sevsin. İnsanların əlində, gözlərin əlində olanlardan əlbi çək, insanlar gəni sevsin. Və bu hədsin bir macerə var, getmişdir və bu hədsin başqa-başqa yəni, yollarda vardı o umide hadis hə, demə ola, yəni Həsən yəni zələdəsindədir. Bu hadis e, əvvəla e, müəllif, yəni bu hədisi, bu, bu həccə yəni aid etməkdə e, əsas hədəflərindən biri də yəni zühdün, e, zahidliyin, yəni islami, yəni əməllərinə, yəni islamı aid olan yəni əməllərdə yəni olmasıdır. Və həmçində bu zahidlik barədə Allah Subhanahu Quraan-Kərimdə yəni bir çox yəni ayədə qeyd edib. Hansı ki, Allah Tala buyurub ki, bəlkə dünya və axirətə xeyrün əkbar. E, dünyanı axirətə daha da üstün tuturlar, amma qalan isə insana qalan e, xeyirli olan isə yəni axirətdir. Və həmçində Allah təala buyurur ki, turidun arada dunya və Allah yuridul axira. Yəni onlar yəni dünyanın istəyərlər, dünya məmnibətnə istəyirlər, ancaq Allah Subhanahu taala isə onlara yəni axirəti yəni istəyir. Və həmçində Allah təala Quranda buyurur ki, Qul məsaədüni qalilun vəl-axirətu xeyrun liman-s-səqa və la Dünyanın naz niməti çox qısadır ancaq xeyirli olan isə yəni axirətdir kimlər ki Allahu subhanu və qorxar və onlara xırda bir e, balaca qədər də yəni sətil qədər də onlara yəni onlar yəni onlara yəni zulm olmaz və həmçində bu ailədən də başqa yəni bir çox yəni ailələr var ki ümiyyətlə Allah Subhanahu taala vahiylərdə, yəni dünyanı, yəni rəzil, aşağı, yəni biz e, səviyyədə göstərir və həmçində əgər biz dünya sözünün özün adına baxarsınız, Useyni rəhməhullah bu dedik kimi, yəni dünya özü də, yəni axirətə baxanda, yəni aşağı deməkdir. Yəni bənə yəbil sözündən, yəni dünyanın adı ondan götürülüb ki, yəni o axirətə baxanda istər e, hər bir tərəfdən axirətlə qiyas olundanda, müqayisə olundanda Görürsək, dünya hər bir tərəfdə, yəni axirətdən, yəni aşağıdır. Və həmçində sünnədə də, səhi sünnələrdə də Peyğəmbə s.ə.v yəni, dünyanı e, məhd yox, həssinə məzəmət edib, yəni, dünya və dünyanın içində olanların e, yəni, bəyən elmədini bəyən Hansı ki, bu hədslərdən biri budur ki, Peyğəmbə s.ə.v e, buyurur ki, e, əgər bir dünya Allah subhantalarının e, dərgahında insəyin E, ə verdikdə ağçı qədim qanadı səxsi qədər olsaydı belə onda Allah Subhanahu va taala e, kafirlər ondan tirim də yəni verməz yəni bir quşdum da yəni onlara verməzdi. Və həmçində səhih hədisdə gəlir ki, bir gün peyğəmbər sallalləyəm sahabelərlə bazara gedən vaxtı və bazarda yerdə deməli meyt ölmüş balaca həmçində qulağı kəsik bir vətə gəlib kəsib Allah bir vətə gəlib yəni, qoymuşan yəni, paza bir quzu ancaq ki qulaqları zada kəsik və onu görür və Peygəmbər sallallahu əleyhi onun qulağından tutub deyir ki sizdən birini bunlar bunun birini bir dirhəmə versələr kim alır bir, bir, bir yarasına ömrümüzə lazımdır ki ona yəni pul verəydə əgər bir bunusa pulsuz parasını versələr götürərdinizmi ilk ya səhabədir ya rasullullah o əgər sağ olsaydı belə yenə də əyib olardı çünki qulağı zada kəsik bu ölüş necə olacaq ki? Onda feyğəm səndirik ki, həqiqəndə, ahirətdə, e, dünyada, Allah subhanıq dərgahında da, bax, bununla mədir, yəni aşağıda. Və həqiqətdə e, çox insanlar Allah subhanıqların dinini, yəni ahirətinə dəyişib, e, daha doğrusu dünyanın ahirəti dəyişib və dünya neymətini dinə dəyişib və dünyaya başların qatmaqla, həqiqi e, həyatdan, həqiqi əbəliyyətdən, həqiqi neymətdən, həqiqət ki, əbədi olan, yəni yaşayışdan uzaq olanlar həqiqətən də dünyanın buc, yəni rezil, buc alçaq, buc məzəmmətli olduqlarını, yəni dərk etmirlər. Və həmçində ə, zühdün isə mənasu budur ki, insan ə, bir şeydən üz döndərərək, yəni ondan çəkinir, yəni onu alçaltmaqla, az, az görmək mənasında və həmçində onu həqaret baxımından Yəni, elə bir insan bir şeydən uzaqlaşır. Yəni, onun gözündə ə, az bir şey həzil kimi, yəni rəzil kimi görür və özünü də onda olandan, özünün himməsinin olan, yəni, daha düşmüşdür. Bu, zühddür. Yəni, bəzi alimləri, yəni, deyzi, yəni mənalardır və həmçinsə yəni, sələfi sali isə, ə, zühd haqqında isə, yəni, zahid kimdir, zahidin forması necə olur, hangi səmələr olur. Bu cür, yəni, məsələlərdə Yəni, keçmiş və müasir, yəni sələflərdən də, yəni bu hüzurdə yəni tərif yənməyə çalışmışlar və onların da zahilə, yəni zahir olan insana verilər, yəni tərifləri, yəni cürbəcür, yəni ifadələrlə, yəni qeyd olunmuşdur. Hansı ki, Peyğəmbərsəm bir səhifədə bu sözü, "Əz-zuhdü fit-dünya leysa bitəhrim il-halal və ida'at il-mal, və lakin əz-zuhadu fit-dünya" Ən lə təkunə e, bimə fiyyədikə, əvfədə bimə fiyyədillə, və ən təkunə fiy təvabil ma'nusibə ilə əntə usifdə bihə, ərqəb fiyyədə bihə, ləvənə hə e, qaq yetilək. Və həmsinlə Peyğəməsinin bir səyhətlə buyurub ki, bir dünyada zahidil o deyir ki, e, haramı, e, yəni halalı e, haram edəsək, yəni özlə olan e, bu halalı, bu Allah vədi nimətini, onun öz və qadağını Və yaxud da ki, malumu Allah yolunda nedir gəldir, yəni sərf eləyəsən, kime gəldir sərf eləyəsən. Deyir, zahidirli bu deyil. Deyir, zahidirli odur ki, sən deyir, Allahın əlində olanı, öz əlində olandan daha mörtəbə, daha etibarlıqda san və həmisində e, sənin başqa müsibət gəldiyi halda, e, bir, bələ, hər hansıda bir müsibət gəldiyi hal, halda, yəni o səndə olsaydı halından, yəni daha yəni, üstün olardı yəni Allah subhantallarının, yəni sənə verdiyi qədərlə, ona nə baş verir sizlə, o halda olan sənin halın, durumu, yəni onunla, eğer o səndə olsaydı belə, onun halından, durumundan yəni, üstün olardı. Biz İmallı Əməd bu hədsi, yəni Peyğəməsini nisbət eləməyib, yəni bunu muğquf aldanır, yəni sahabəyə, bunu hansı bir sahabəyə nisbət eləyib və həmçində e, İbn-Əbi dünya öz ibarətində, yəni bu e, hədsin, bu hissəsini qeyd eləyib, Əla kim axırında bunu təammin ki, velakin mm nə -hmm. züfti fi dunya en takuna bima fi yedika yani, au fademin ka bima fi yedik və an yekun halaka fi musibeti və halaka ila lem qeyd edelim, Said Zurdun qeyd elir ki, yani zahid odur ki, e, senin e, elinde olanı Allahın elinde olandan, yani aşağı görəsən Yəni Allahın ıı, dərgahında olanı özündən olandan daha üstün görəsən və həmçində sənin başın nisibət gələn vaxtı ə, gələndə də və gəlməyəndə də sənin halın, yəni eynis olsun və üçüncü odur ki, yəni əgər ə, sənə ə, biz ə, bir haqq barədə, yəni fərqi yoxdur, hər hansı bilməsdə də sənin ona məhdi eləməyin də, sənin ona məhdi eləməyin də, yəni o haqda, yəni ə, sənin yəni məhdi və zəmin də, yəni bərabər olsun. Və bu hədisdə, yəni İdnəbi Dünyanın bu rivayətində, demək yəni olar ki, zülhbiliyi əsas, yəni üç, yəni sifətlə, yəni əmərlə, yəni burada qeyd edir, hansı ki, əmərlər heç biri əslində, yəni zahir əmərlədir, hamsı yəni qəlb əmərləridir, hansı ki, onlardan, yəni bilinci E, sən özündə olanı Allahda olandan aşağı görəsən yəni Allahın e, əlində olanı öz əlində olanı aşağı görəsən və ikinci sən e, başqa bir müsibət gələndə istər evlat, istəyir, istər mal etkisi o durumunla ondan e, onun, ondan əvvəki durumun bərabar olsun və həmçində haq varə səni e, mədh eləməyin və sən o məzəmət eləməyin yəni bərabər olsun. Ancaq onlardan e, mənim, e, burada bir dünya üç dənə növcət edir, yəni qəlb əmərləri Yəni zahid deyir, yəni gərnə bəhv məqəsı şəməlin gətirir və birinci qeyd elədi ki, yəni ə, Allah Subhanahu Va Taalanın əlində olan, ə, sənin əlində olandan, yəni daha yəni mötəbə, yəni olmasıdır. Yəni bu da insanda həqiqətən öz Rəbbinə qarşı ə, tam səhi yəqinliyə malik olub, vənin zamanda onun imanının dərəcəsi, yəni o yəqinliyi ilə yəni tamamlanır. Hansı İlməsul radiyallahü alayhi və səlləm ki, inna ar-cema qul idə qalılısı silbeti bəti təqiqon bir öz e, huruzmə e, o vaxtı daha çox ümidli oluram ki əgər desələr ki yəni sənin evində yəni e, buğda artıq yoxdur. Yəni İmam e, məhsud rəziyəllahu nər yani gör o insanda sahəbədə olan yəqinliyə bax ki yəni əgər desələr ki sənin evində e, buğda var və ya təki nəçə vağ yeməyə bu artıq ə ruhusunun e, yerdinlik dərəcəsi onda daha aşağı olur. Nəngi desənə, insanın evində heç nə yoxdur. Çünki Allah Subhanahu taala insanın ruhsun verən, insan hər bir e, nimətini verən Allah Subhanahu Allah taala Quran-Kərimdə buyurur ki, e, yerdə olan hərəkədin hər bir e, yəni hərəkət edən istər e, sürünmənlər olsun, istər quşlar olsun, istər başqa başqa mətbəx istəyən insan fərq yoxdur. Hər birinin ruzini bir verən Allah. Yəni yerdə, göydə hər bir e, ruzunu verən Allah Subhanahu yəni, va taaladır. O baxmayaraq ki, Məhsud radiyallahu e, əh u əgər evində onun heçsən olmasa, desələr ki, evində heçsən yoxdur, o zaman artıq Məhsud bir e, məndir ruzumu, yəni mənə çatmasının ən e, yəni verəcəyim un um, un um, um, um, umduum halda o halda olur ki deselər ki cəmi yani, səhnədə yəni burada yol həmçinin İbn e, məsruq rəhməhullah bürür ki in ehsana maqunun zanna yin yəqul yəqul xadimu lisə fi lbeyti e, qasidun min qəhman vələ dirhamun həmçinin Və məsruq rəhməhullah buna yaxın bir söz deyir ki mən deyir ən çox yəni ruzunu mənə çatacağı yəni zənnli o halda məndə daha çox artır şey Əgər xadim desə ki, evimizdə, bizim evimizdə, yəni, birdir həmə ya da ki, bir oğuz arpa buğda yoxdur. Yəni, bu sözü deyəndə, məndir artıq rüzum mənə çatmasına, yəni, rüzum yetişəcək mənə, zəni məndə daha çox, yəni, bu haldır, yəni, başıq. Yəni, bir növ insan artıq o halda tam yəqinliklə, yəni, əmin olur ki, yoxdur, demək, Allah s.v. yetirəcəkdir. Amma insan biləndəc evində düyü var, bu var. Yəni bu hər bir insanda, yəni bu baş verir. İnsan elə bilək artıq e, Allah Subhanahu ilə e, yəqinliyi, yəni düz əslində demək olmaz, ki, o, o o anda kafir olur vətin münafıq olur. Sadəcə onun qəlbində o yəqinlik dərəcəsi düşür aşağı. Əyr e, insan dərtlərləşir, evində falan şeylərlə, hətta ki, görsən divində pulun var adamın o halda, yəni əgər bizə lazım olan, yəni öz problemindən ötürür, nəsə bir işlər ötürür. Yani, insan görürsən ki, artıq e, rəddin e, yetirəcək yəqinliyi onda nə olur? Biraz aşağı düşür. İnsan artıq e, səbəbinin təvəkkülü nəyə edir? Özündə olana. Bir elimdə var da, dildə var da. Eş, orada yoxsa ota elimdə ah, var ah, falan. Amma gör bu sələf isə, husn-u səbilər və təbilər, yani, o zaman onlar o uruzlərinin onların yəqinliyi ilə o halda yəqinliyi ilə yəni e, tam yəqinliyi ilə dərk elirlər, hiss elirlər. O zaman ki deyəndə evdə yəni heç nə yoxdur, yəni 1 dirhem yoxdur və ya da ki bir oğuz arpa buğda yoxdur ki, nəsə bişirib, nəsə yeməyə. Bu vaxtda onların yəqinliyi dahadır, yəni artır. Və həmində Əhməd İmam Əhməd rəhməllahu bərəki əsər <gülüyor> əyyami ilayə yevmen usbuhu və ləs in bi şeyə İlimənim ən xoş kimi o gün olur ki, mənim adımı dedik ki, mənim ən sevinclə, ən xoş kimi o vaxt olur ki, mən deyəndə ki, sənin evində heç nə yoxdur. Yəni əslində biz bugün, gün, yəni evimizdən səyahətə çıxanda ki, deyəndə ki, nə var, heç nə yoxdur. E, Yo, hər şey var, heç nə biz artıq e, təvəkkül, evdən çıxım, niyyət ruzu Allah yetər, nə edəcək? İşə gedirik, nəsə bir iş salanda gedirik biz artıq e, tam yəqinliyi ilə heç nə Şey, olur olsun, olmasın, olmasın, eyimdə var da. Amma insan edimdə olmayan, beyin yani insan da o halı öyrəndirən məqamlar sərisi olanda və olmayanda və həqiqətən də o tərəfə, yəni dediyi rəyə gəlirsə, o şey insan əgər biləndə ki, çıxırsa isə və e, bilmir iş olacaq, olmayacaq, bunun pulu olacaq, olmayacaq, amma bilir ki, bunun evində varsa, onun yəqinliyi, təvəkkülü e, səbəbdən tutma e, niyyəti nəyə çönür? Atıq arxalanır evinə, aydındır və məsruflar həmçinin bu bu dilləşdə nə ola ki, yəni sələtin çoxundan gəlib sadəcə yəni uzun olmasın deyə, yəni bəziləri yəni getdil, öldü. Həmçinin İbn İbn Hazim, Əb Hazim əz-Zahid hansı ki, zahid yəni ləqəbi vermişlər, o ona deyirlər ki, mən məlükə qal limalani la axşə fakır al-faqr. Əstəbu billah və li'şmin mə fi əydi nās. Yəni əbi Əbi Həzim, hansı ki, ona zahid, yəni, nəqəlif ölmüşlər, ona deyəndə ki, yəni, sənin malın nədir? Bir de, məndə iki dərə mal var, o heç vaxtı bitməz. Allah subhantaya tam eytibadayım, yəni, eytibarlığım, tam eytimadım və bir de, insanların əlində olandan bizim əlini, əlini üzmüşəm. Yəni, artıq mənim qəlmdə kimdə ki, var deyə qəlim o ilə yoxdur. Yəni bu dilləmdə bu iki dənə nimət hansı ki onların yəni itməsindən yəni qorxmuram. Və bu da həqiqətən də yəni sələflərin yəni zahidlik yəni sifətidir. Və ona Əbi Həzm məbuhrandəki sən deyir: "Əməl takafül fakr, ana akhafu al-fajr və al-mūlayə lehumə fi's-samāwāt ma fi'l-ard və beynahumā tahtasirā." Və həmin Əbi Həzm Deyilmə, mən necə təqirlikdən qorxum ki, mənim rəbbim yerdə və göydə olan bütün mülk, bütün var dövlət, hətta yerin altında olan da mənim rəbbimdir, mənim ağamdır. Mən nəfə təqirlikdən deyil necə qorxum? Bəni, yani, həqiqtən də buna e, sual kimi verir, amma o da təəccüb cavabı ilə verir ki, mən necə qorxa bilərəm ki, təqirlikdən, əgər mənim rəbbim, bütün mülk, bütün var dövlət, yer və göy və onunla arasında olan və yerin altında olan, Hər bir şey, əgər mənim Rəbbimə xasksa, e, onun mülküsə, onun sultanlığı vesaire, tənəfse, və sərtənətləsə, mən bir fərqillikdən dininizə qorxun. Və həmçinə, Fuderi ibn Niyad e, rəhmə Allah buyurur ki, Aslı zıhdı ərrı dəhən illəh əzə və cəl, və huvə əz zıhdı və huvə ləğına. E, Necə deyərlər, Fuderi ibn Niyad hansı bu da yani, zəhid, yəni sələflərdən idi, o qeyd edir ki, yəni zəhidliyin əsli, e, zəhidli deyə Bir zahidli deyəndə Allah subhantadan razılıq nəzərə gəlir. Yəni, insan iklimədə Allah subhantadan razı olmalıdır və o da deyir ki, insanın Allahın verdiyinə, ona verdiyinə qanadda olmalıdır ki, yəni qani olmalıdır ki, və bu dediyi həqi deyir, yəni varlıqdır. Yəni, insan əgər Allah subhantadan razı olarsa, hər bir halda və Allah subhantadan ona verdiyi var dövləti insan özündə onunla qani olarsa, yəni, insanlara, insanlar əlində olanlarına ə, üst tutmazsa, yəni, qəlbində onu keçirməsə və Fədəliyyət Rəhəməlləm olur ki, və bu deyir, həqi deyir, zahidliyi budur və o da insanın qayni olmağıdır və bu da deyir ki, insanın insanın yəni, varlığıdır. Yəni, varlı insan, o demək ki, onun çoxlu-çoxlu çoxlu pulları, mülkçiləri var, evləri, eşləri, varlı insan odur ki, onun qəlbi Allah subhantallahu ona verdiyinə mrazıdır və o da onun yəni, varlığıdır. Və həmçində Ammar radiyallahu anhə ki, kefə bil mutu vaizəm ve kefə bil yəqinə qına ve kefə bil ibadətə şüqlə Ammar radiyallahu anhə buyurur ki, yəni, en güzəl məizə insanı yani, məizə etmək, onu yani, ölümlə məizə etməkdir. Və en yaxşı bir, en insana yəkən yəbinləyik onun yani, varlılığıdır. Yəni, e, özündə olanı, e, özündə olanla arxan olup, o məhvallığı, yəni yəqinliyi özündə etməkdir və deyir və insana da deyir, e, yetər ki, insan yəni ibadətlə, yəni məşğul olsun. Yəni boş e, yəni vaxtlarını başqa-başqa şeylərə deyil, məsələn yəni, ibadətə e, sərf etsin. Və bu e, demək e, İbn Abi Dünyanın e, qeyd etdiyi rivayətdə yəni 3 qəz əməllə, yəni biri idi ki, yəni e, səhliyin, yəni səhi yəqinliyin Hansı ki, o yəqinliyin nəticəsində insan, yəni, zahidil, yəni, qədər sən gedib çıxır və ikinci əməllərdən isə insanın başına bir müsibət, gələndə, bir müsibət gələndə o halda olan insanın halı ondan əvvəlki halında olanla yəni, eyni olsun. Yəni, istər insanın e, var etkisi, var dövlət etkisi, nə bilim, işə alınmalı, işə əlindən çıxdı, nəsə bir hadisə baş verdi və ya ki, qohumlarından, övladı, nə bilim, nə isi, yaxını bir dünyasını dəyişdirsə və həmən o halda olan insanın halı, o hal baş verməmişsən əvvəlki halı ilə, yəni, eyni olsun. Yəni, əgər sən ondan əvvəl Rəbbə necə razı idinsə, onun sənə verdiyi nimətlə, var dövlətlə, övladla, o naz nimətlə necə razı idinsə, onlar sənin əlinlə çıxanda, o itki baş verəndə, o müsibət baş verəndə sənə sənin o halda olan ə, halın, yəni ondan əvvəlki olan halından yəni, eyni olsun, yəni aşağı-yuxarı olmasın. Yəni çox vaxt insanlar görürsən ki, xüsusən bizdə bu yəni, cəhalədə daha çox yəni, bir özə verir ki, görürsən ki, Allah subhantalarını Rəb kimi qəbirlər, ə, Məhəmədi Peygaməsəm Allahın Peygamə kimi qəlir, Quranı Allahın yəni, kitabı kimi, kəlamı kimi e, inam gətirirlər, Ancaq əmələ gələndə isə, yəni əməli özlərində görmürlər. Və e, yəni, hansı bir müəyyən bir vaxt həd qoyurlar, nəsə belə bir e, rəylədirlər istəyirlər və Allah əsləməndə onlara bir yəni sınaq göndərəndə, ya mənim Azərbaycanın bu dəfələni olur, görürsən ki, ay report yandı, nəlmhara yandı, eşsən ki, cahil biri başındırdı, konteynə biri belələdi. Yəni, e, bilən, e, evdə itiki olanda, ya övvad sezəcək valiyyəni, sonra görürsən ki, əy yuxu laddı yeri yüz, gözlərin cırla neylər? Yəni tam o halı müqayisə etmək lazımdır ki, o halı müqayisə etməliyəm. Yəni o halda olan insanın vəziyyəti ondan əvvəlki olan insanın durumu ilə yenə olsun. İndi də ki, o hadisə baş verən qabaq sən Allahın şükürlər edin, həm də olsun Allah sənə olsun, belə olsun. E, Hətta naz nimət Allahdan, huzuzu Allahdandır. Belə elə həmin o halda olmasan sərin əlindən çıxdığı halda da sənin naz nemətin, yəni kəsilməsin. Bu da yani, o həqiqətən hey, yani, ikinci, yəni e, qəlb əməlidir ki, yani, o da yəni zahidliyin, yəni şey, zahid insanın yəni sifətlərindəndir. Və çoxu görürsən ki, bu hallarda e, həqiqətən hey, də yəni çox yəni pis yəni fikirlərə qapanıx. Sən də bu cəhiliyədə çox baş verir ki, və bu cür şeylər olduğu halda, ibadətdən uzaq olduğu halda, bu cür ona sınaqlar gələndə, belə fitnələr gələndə buna və insan dərhal ən məşhur sözləni istifadə edəcəyi, Əyrəbin bilməyin günahı nədir? O halda da bu, bu çox böyük, yəni xatadır ki, insan e, hər şeyi dərk edə bilə. Yəni peyğəmbər İslamı kitabdan bilir, vəynə və s. ancaq İslamın qoyduğu e, ibadətləri, insanın İslamın qoyduğu qayda-qanunlara riayət etmə, etməməyi ilə və nəticədə o özü ilə özünün Rəbbi qarşısında olan borcunun haqqını bərk edə bilmir. Nəticədə də bir hadisə başdan gələn vaxtı o öz, özü tam, yəni günahsız sayılır. Aydın Hər bir halda istər itki, mal itkisi olsun, istər övlad itkisi olsun, amma həqiqətə isə, yəni insan o halda, yəni xüsusən də yəni ibadət ehli, yəni o xüsiyyətə nail olmaq nail olmaq istəyən insan, yəni əslində o hallarda onun Allaha olan razılığı, yəni istər e vatik isə istər, malı hamsa bir başa gələn müsibətdə onun Allaha olan razılığı o hadisə, müsibət baş verməmişən olan razılıqla yəni üst üsə düşməli, aydındır və düz müasir sərəflərdə yəni buna misallar sözü xüsusən də Şeyh Hüseymin Rəhmallarının o xəstəli yəni dövrlərində yəni o xəstəli dövrlərini və da deyəsən, raq idi, hə, sərəpan idi, raq idi və ciyərləri qara ciyərlərinə olaşıb, parça-parça olur da, ısası tökülür, düştük tökülür. Amma şeyhin dərslərinə qulaq asırdın, ki, bir qram da, sufan Allah, həyitən, bir qram da bizə əzlə dədərdə o sağlam illərində olan danışıqdan tərq etmir. Yəni, insan görürsən ki, xəstə olan vaxt yəni, bizə daha çox baş verir, yalnız burunu sufan kimi xəstəyəm, beləyəm, beləyəm, Başırıq, naşkürlük eləməkdə, əslində, naşkürlük sadə insan öz halından qəbər verir, amma o şeyh o dilinə gətirib, o neçə, bir iki ilə yaxın, il yarıma yaxın belə o xəstəliyi o sınağıdaydı. O bir də və də heç kimi yaşayırmək, şeyh öz xəstəliyindən etiraz edəsin. Desin ki, mənim oram ağırır, mənim buram ağırır, ziyərim ağırır, satıb, onunla heç kimi... Sadə şeyh həmən o dəstlərini, həmən o, e, necə deyim, o mənəhəsini, Subhan Allah, bu sələfin dediyi, yəni qaydaya tam, yəni tətbiq edir. Yəni onun o xəstəlik dövründə olan durumu, o sağlamlıq olan do, olan vəziindəki halı ilə fenomen yəni, üst üstə düşür. Bu da həqiqətən də yəni həm ə, keçmişən də müasir, yəni sələf olan, yəni insanların yəni sifətidir. Və həmçində 3-cü İbn Əli dünyanın gətirdiyi, yəni 3-cü qalb əməllərindən də biri odur ki, insanın haqqda haqq barədə Rəyi, hər hansı haqq barədə olan Rəyi, o, məzəmməti və mədhidə yəni eyni olsun. Əgər tutam ki, e, fərqi yoxdur, o sənin yaxınındandır, sənin dostunlandır, qohumunlandır, fərqi yoxdur. Yəni, insan hər bir halda haqq barədə onun e, məzəmməti və mədhidə yəni eyni olmalıdır. Görürsəm, bəzi halarda məsələn insan öz dostu ilə, qardaşı ilə, əgər bir əməli, bir pisliyi, tam ki hər hansısa bir bunu xoşuna gəlməyən bir qardaş nəsə bir xafa edəndə və görürsən ki bu bu xatanı o qədər şişirdir ki, o qədər təbliğ edir ki, elə bir ki bu adam, yəni yerdə göydə asiliyi qalm, hamsını beylib. Amma eyni xatanı bundan xoşladığı bir insan edəndə onu elə bir qələmə verici elə bir heç olmuyor. Onu başın, qaşın üçün nə tik olur, belə təmizi qutar deyib, və üçüncü cü sələfin, yəni zahidliyin xüsusiyyətlərindən e, hansı ki, bu İbn Əbi Dünyanın riyafatına olan xüsusiyyət odur ki, insan o haqq barədə, haqq barədə onun məzəmməti də mənzi də, yəni eynil olsun. Yəni hər bir halda insan nə tərin onun istəs özün üçün isə qıraq bir adam üçün insan o hökm verirsə, o rəyi deyirsə, o məsələni aydınlaşdırırsa, onun e, o barədə olan məddi də və e, zəmni məzəmməti də yəni bərabər, yəni Məsud Radeyan bunu deyir ki, eee, yəqin ki, odur ki, insanlar e, öz e, Allahın gəzaba gələcək şeylərlən insanları, yəni razı salmasınlar. Əgər sən bilirsənsə ki, sən bir şey haqqında e, haqqı deyəcəksən, o insanların xoşuna gəlməyəcəksə, ə insanlar insanların hoşuna gələcək amma Rəbbin qəzəbinə bərabər olur. Sən, yəni o artıq demək yəqinliyi deməyir. Yəni, yəqinli yəni yəqinliyodur ki, sən o halda, yəni haqqı süyyətəsə, hətta insanlar razı olmasalar da belə, tək Allah sifətlərinin, yəni qəzəbinə düşər olmaysan. Və burada da artıq sən insanların rəyi səni maraqlandırmır. Sən özün Rəbbinlə olan, sənin aranda olan yəqinliyin E, səhiliyi, yəni tamamlığı tam artır ki, yəni sən o halda, yəni e, hər hansı bir bəndənin e, razılığını nəzirə almışsən, sən o halda tam olaraq, yani, öz Rəbbibin, yəni sənə razılığını qazanmağı yani, yani, istəyirsən. Və həmsin də Əhməd, Əhməd-i Məhəmbədən e, soruşanda ki, Əm mən yəkunu məhul məl Əl hədə e, zəhidun əmrə İmam Əhməddən soruşanda ki, Bir kəsdə mal dövlət var. O insan, yəni Zahid Salir yoxsa yox, yövməd buyurur ki, idəkələ lə yəfrahu biziyədədiyi və lə yəhzənu binəqsi o insan o vaxtı, yəni Zahid Salir bəlkə o insan o mal olunan itənlə gedəndə e, necə deyərlə malı azalandı itəndə e, hüzün çəkməsin və həmsindən malı çoxalanda da malı çoxalanda da, yəni sevilməsin. Bu da bir həqiq, yəni zahidin, yəni sifətlərindədir. Və həmçində e, Şeyh Abdurrahman səhədi öz təfsirində, yəni e, dünyanın var e, dövləti barədə də yəni, gözəl yəni, bir rivayət qeyd edib. Biz hədisi e, tam istinadlı ilə, e, yeri ilə, məsədə ilə gətirilməyib. Ancaq gözəl e, ayənin e, təfsirində gözəl açıqlamaq edib ki, Deyir, Allah subhantala, yəni hədis qudsudur ki, Allah subhantala ki, mən insanları öz yəni, elmimlə, yəni, bilməyimlə xərc etmişəm. O baxımdan ki, yəni bunu atıqlama verir ki, yəni Allah subhantala deyir ki, mən hər bir insanın, yəni qəlbində olanı bilirəm, hər bir qulumum. bir qullarımdan eləsi var ki, eləsi var, ona var dövlət e, var deyə o imanı var. Ondan o var dövlət getsə, onun imanı əlindən gedəcək. Yəni, o imanlı durum halında saxlayan halı onun, onun var dövlətidir, neymətin çox olmalıdır. Vədir, qullarından eləsi var ki, onun imanlı kasıqçılıq, e, rəzillik, təqillik, miskinlik onun imanı saxlayır. Və onun, de, əgər var dövləti olsa, onun imanı bir əlindən gedər. Vədir, qullarından eləsi var ki, onlar e, sağlam bədəndən, imanları var, iman edir, ibadət edirlər. Əgədir onlara bir xəstəlik baş versə, onlar imanları bitib gedər. Və qullarının eləsi var ki, onlar xəstə bədənlə Allah yaxın edir, ibadət edirlər, imanlarını qorub etsinirlər. Əgədir onlara sağlam, yəni bədənlər, canlar olsa, onların imanları, yəni dinləri gedər. Və digər bu da mənim hikmətimdir. Mən hikmətimlə hər bir, yəni məxfudatı xalq etmişəm. Ünsiz təsəvvür edirəm ki, gör bu hadis xüsusidə həqiqətən də insanların dünyada olan halları tam təsvir olunub. Yəni alhamdulillah gör şahid olmuşuq, e, qulaq şahidə bu hallarda çox olmuşuq ki, hansı görürsən ki, insan biz bunu biraz köhnə ibadətlə qardaşlar daha yaxşı tanıyır ki, yəni bu tarix boyunda bu şeylər yəni baş verib. <coughs> görürsən qardaş cəsib olduğu halda bütün günü məscidlərdə ibadətdə, münəvəqqət kəsən tilavət eləyir, Quran həzbəliyir, dəstlədə və, və s. görəsən var dövlət atdıqsa getdi nə eləyir? Məsciddən fiz verir, özünü təcrid eləyir, uzaqlaşdırır. Arda bir namaz, sonra iş göyüdəcə yoxa çıxır, bir dənə cümədən qıməyə cümədə, aylandır. Sonra iş göyüdü səfərlə dolur, cümədə də iştirak eləmir. Və eyni zamanda da əksini görür. Yəni ki, E, təqil olduqları halda bütün gün yərimək çidirlər, aydındır. Və bu insanların bu təsatdan baxsaq, görərik ki, bu həqiqdəndə, hədis Qudsudda varir olan bu dörd təsnif insanlar, dörd küsim insanlar yəni bu günlərdə də məhzirdir. Yəni insan, görürsən ki, kasıbdır, yəni imanı var. Əlinə birəz pul çəkimi, dininlə əsar qalmır. İnsan var, görürsən ki, <coughs> <coughs> <coughs> bu arda, var dövləti, var, əcsit varlığı var və görürsən ki, iman əhlidir. Amma bu varlıq halından getsə, onun küfrü imanı da gedər. Əgər e, küfrə şək imanı gedir eləmir. Və eyni zamanda e, bədənin sağlığı və səhhəti yenə yəni bu baxımdan ki, görürsən insan zəifdir, səstədir və ibadətdədir, imandadır. Və görürsən bir daha sağlam olan kimi görürsən alçılıqlara, yəni meyl edir, yəni cinayətə, başqa başa günahlara və eyni zamanda da yəni bunun yəni əksi Və bu, həqiqtən də insanlar bir-birilərində olan ə, var dövlətə görə insan yəni, həsət aparmasın ki, yəni o var dövləti olan insanı Allah daha yaxın olmağına eytiqat edib, yəni özünün Allahın xoşramadığı bəndə simasının özündə əksilətdirilməsin. Həqiqətdə o, var dövlətlərin, yəni, paylanmasında, əgər e, var dövlət bizdə ki, bu hədisdə, bundan əvvəl ki, dünyanın məzəmmiyyəti barəsində hədisdə də qeyd etdi ki, əgər o, dünya Allah Subhanlı dərgahında bir azimə ya bir mülçəyənin qanadına bərabər olsaydı, onda Allah Subhanlı ondan kafirlərə bir qaşırdı da, bir qurtun da, yəni, içilməlisi və bunu göstərir ki, Allah Subhanlı dərgahında, dünyanın, yəni heç bir dəyəri yoxdur, aydındır. Baxımdan da ruzuların bölünməsinə görə də mümin heç vaxtı e, varlı müsəlmana baxıb, özünün köksünün ötürməli deyil. Ən azından həmən kəsir miskin mümin, müsəlman eytiqat etməlidir ki, qiyana künü kəsir müsəlmanlar varlılardan 500 il cənnətə tez çözülər. Yəni 50-60 il, 70 il, həni bir, 100 İndi dünyada insan fəqirmiş e, çünki yaşamğı ancaq axirətdə 5 il varlığdan tez cənnətə düşməyə görə ondan üstün deyil. 5 dəfə olmayan üstün Aydın və sadəcə bu Allah Subhanahu sınağıdır ki, Allah Subhanahu o ruzuların bölünməsində, paylanmasında böyük hikmət sahibi ki, e, kimin biraz rusu, malı çox olsa, asili yəni başına, yəni aşıblaşar. Bu baxımdan da o cür hallarda insan yəni köksün yəni ötülməli deyildi. Və həmsində Sufyan ibn Uyeynə Zahid haqqında buyuruyor ki, Zahidlər dünyada o kəslərdir ki, İzə əmməm ələyə şəkər və əzə yəqdiliyə səbah. Sufyan ibn Uyeynə rəhməllə buyuruyor ki, Dünyada Zahidlər o kəslərdir ki, onlara nimət verilən zaman onlar Allah Əsmələlər şükür edərlər. Və onlar Allah Əsmələlər onlara bir iqdilə, bir sınaq, bir müsibət göndərilər, neysə yəni istədirlərlər o bu da həyətində yəni, zahidin yəni xüsusiyyətlərindəndir. Çünki biz bundan əvvəl hədisdə də qeyd etdik ki, zahid o kəs deyil ki, e, Allah Subhanahu halalını özünə yəni haram etsin. Çünki müasir e, dövrdə bəzdiləri e, həyətində e, özlərini zahidlərinin qiyas edib, yəni e, zahid anlamını yəni düzgün yəni başa düşmürlər. Yəni görürsən ki, e, Gün günü yani oruçluğa yani iftihaz edemirler ancak gün günü oruç akşam akşam beş altına kurmanı iftihar edilir. Veyahut da ki imkanı olduğu halde görsen ki e, pis gündü, tövkü, kündü, paltar veyahut da neyse bu tür libaslar e, zaten istifade edilir. Yani sanki özlerini bir yani zahid kimiz və bütün vađuiyyətin dağdır, dağda şəkər, sütkəndən çıxır. Bu bir hallarda hansı bu hərisi onu göstərir ki, yəni insanlar o halanı yeyməyə haram etmək insan yəni zahid olmur. Yəni mən alma yemirəm, mən zahidəm. Mən, zahidə, mən alma yeməyirəm, mən zahidəm. Yəni bu bir yəni zahid yoxdur. Və ya təkin malı nə təcəldə səfələmək, necə gəldi xərclətmək, yəni bu da yəni zahidlik deyil. Hansı, insanlar yəni bu zahid sözünü yəni düz anlamırlar. Hansı bu zahidin də E, sifətlərindən biri də budur ki, Allah əsələfdən ona verdiyi nimətlərdə o insan, yəni şükür edər və Allah əsələfdən göndərdik sınaqlar və o insan, yəni səbirli olar. Və həmçində bəzi sələflər e, demək olar, e, zühdü, yəni zahidliyi e, üç, yəni qismə bölür. Yəni, bir neçə sələftən varid olub ki, onlar e, zahidliyi, yəni üç, yəni qismə bölür. Hansı ki, onlardan biri buyurur ki, zahidliyi, yəni üç qismdir. Birinci, şirkdə olan zahidlik, yəni şirkdən zahidlik, ikinci, ıı, haram və asirlərdən olan zahidlik ve üçüncü, yəni halallardan yani olan zahidlik. Yəni, bu da ıı, birinci və ikinci qüsim zahidlik. Demək olar ki, yəni vacibdilər, amma üçüncü qüsimsə yəni vacib, yəni olmayan, yəni zahidlikdir. Hansı ki onlar buyururlar ki, birinci qüsim zahidlik yəni şirkdən yani zürf etməkdir. Yəni, şirki şirkdən zahidlik etməkdir. Yəni, hər hansı bir şirki aparan əməllər istər sözdə, istər ehtiqatda, istər əməldə. Bütün şirki aparan olan, yəni əməlləri e, müsəlman olunan, yəni zahid olmalıdır. Yəni, heç nə qəlbinə, e, nə ağlına, nə dilinə, nə əməllərində yəni, onu bir-üzə verməliyik. E, əksinə, onlardan yəni, uzaqlasmağa çalışmalı Aydındır. Bu, yəni, birinci, yəni, qism e, e, zahidliyidir. Üçüncü qism isə haram və asililərdən olan zahidlik. Yəni onlardan, yəni uzaqlaşmaq yəni cəhdi. Yəni insan hər də asiliyi varsa, istər dillə, istər fəillə, istər etiqadla, istər nə bilim gözüylə, istər eşitməyənlə, hər hansı bir e, haramı aparan, yəni əməllər varsa, insan bu cür yəni əməllərdən ə əməllərə qarşı, yəni zahid olmaq, yəni ondan uzaqlaşmaq və bu da birinci ci və 2-ci qismona olan ə, zahidlik, yəni vacib olan, yəni zahidlikdir. Ancaq 3-cü qismisə yəni halallardan olan zahidlik. Yəni insan ə, bir halal dil özü, yəni yeməyə bilər. Düzdür, halansa bir tibbi cəhətdən ə, buna olmaq, bu baxımdan deyib, sadəcə yəni özünə onu yəni zahidlik yəni elə yə Sədə bu baxımdan da bu məsələləri düzgün anlamağa çalışmaq lazımdır ki, çünki bəzi sələflərdən, məşhur alimərdən biri öz dövründə bir insanların evinə gelir və bilir ki, bu insan varlı insandır, imkanı var. Və gelir, görür ki, bunun uşaqları, nəlmə arvaq, uşaqdaşıları evdə azından ağlayırlar, oran axtarlar, buran axtarlar və baxır, görür ki, bunların sonsunda çölə qırıntıların istəyə ama quru formadadır, mevşəm olmaz. Və dərhal bu dərk elir ki, bu insan, yəni zahidlik elir. bunun imkanı var. Bu i̇nsan təsis deyil ki, almasın. Bu insan sədaqətlər elə elə, eləyir, zəkatlar elə, verir, elə, kasblara yardım edir. Və dərhal başa düşür ki, bu artıq bu zahidliyi evində təsdiq eləməkdir. Və Qaidur ona deyir ki, yəni bu nəməli nə törət edirsən, bir bəs mən zahidəm deyir, bəs bu sünnədən deyil. Sən onu alqo evə, övladların, ailə üzünə məsfir edilsən, sən özün zahidilə Zahidil öz yolladları hansı Allah s.f. halal neymətindən hirman etmək, qadağın etmədi. Yəni, zahidil odur ki, al, qoy, özü s.f. eləmək. Və eyni zaman, əgər bir insan, əgər Allah s.f. var dövlət veribsə, ki, Allah s.f. sevir ki, öz e, verdiyi neyməti bunun üzərində izhar olur. <coughs> Ər Allah s.f. bir qula var dövlət veribsə, o qul e, imkanı var ki, özəl ginsin, təmiz ginsin, yaxşı ginsin, yarası Ərə o insan bunu istifadə onu da Allah Subhanahu dediyi nemət üzərinə yani, gəlmir, yəni izhar eləmir. Yəni düzdür, burada istıxlaq yol yərmək lazımdır. Gedi məsələn hər dəfə bir dənə bahalı paltar nəmləyər və s. ayra baxsan ki, açıq qarderobun 100-50 dənə köynəklər, 60 dənə şalvar, 100 dənə ondan, 30 dənə bundan, bu toyuq qabısıdır, bu nəmlə qabısıdır, bu yağışdır, bu tufandır, bu işə gedir, bu nə bilim aeroporta gedir, onun Bu cür şeylər Bu həqiqətən zədi nəcisdir amma əslən insan gözəl gəlməyisə, yəni bu heç də, yəni e, dünyəyə olan meyli demək eləksinə o insanın necə deyirlər, e, Allah Xuân ona verdiyi nemətin öz üzərində, yəni izhar, yəni olunmasıdır. Və həmçində tərəflərdən bəziləri İbn Mubarək, adı Mübarək o da yəni e, zahidli 3 hissə bölüb qəbulü ki, birinci e, zahid deyədi ki, en yuxlisəl əmələ vəl qula vəl yurid minhu əd Birinci bir qisim zahidir odur ki, insan sözündə əməlində yalnız və yalnız Allah s.ə. rizasını istəyir və onu deməklə, etməklə, yəni, axirət istəyir. Yəni, dünyadan heç bir nimətə, dünyadan nəyisə hasil etməkdən ötürü, yəni, o sözü və yaxud da feyli yəni, demir. Bu, onun İbn-i Mərakın taksimatında yəni, birinci qisimdir. İkinci qisim isə buyurur ki, Tarku mələ ə, mələ yusuf, yəni, islah olmayan şeyləri ə, tərk etmək. Yəni, əgər ə, bir əməl, bir əməl, və yaxud da bir ə, iş, və yaxud da bir, hər hansısa bir dünyada olan bir nəsə, islah yoxdur o əməlin nəticəsində. Yəni, axırı salaha, islahı atarıp çarmırsa, həmən o şeyi yəni, tərk etmək. Yəni, insan əgər, sanm ki, ə, bilirsə ki, bunu insan edirə bilər, hansısa görsə, sanm ki, Bir insan bilir ki, bir qardaşın ehtiyacı var. Yəni, hər hansı bir əməliyyatla, ya, ya ailəsində ehtiyacı var, ya e, borcu çox alıb, külfəti çox alıb, borcu çox alıb. Bu insan, iffətli insan, yəni, insanlardan bil, əl açıb, yəni, diləndir. Və belə qədər, əgər bu insan bunu bilirsə, e, hansısa bir qardaş bunu bilirsə və onun halını bilə-blə görüb, yəni, e, gedib öz artıq ehtiyacını ödəmək, bax, e, şəriyyətlə o düzdəyir. Yəni o, yəni e, həyəndə islah olmayan şeylə tərkini o deməkdir ki, yəni, o halda insan e, özünə sərf etmir, əksinə nə edir? Həmin yeni qardaşına, yəni o yardım edir. Onun ehtiyacını, yəni problemdən qaldırır. Məsəl üçün, don illər insan bilir ki, qış aydır və qış ayında özünün soyuqdan qorunması üçün bu gedib, məsəl üçün e, 50 manat, 100 manat hər hansı bir balaca ev məbəyyağa qışdan qorunmaq üçün ya paltar, qutqa ala bilər. Nəticə nədir? soyuqdan müdafiə olunacaq, qorunacaq, aydındır, yəni bədənib ismi istəyir olacaq. Və <gülüyor> belə bir problem qarşıdan çıxıb, belə bir ehtiyacı adam meydana gəlir, qardaşdir və o insan o, onu da elə bilər və gedib 2-3 numaraqda bağlı bir e, libas dala bilər, aydındır. Və o halda insan onu tərk eləyib, gedib o bağlı şey almağı özünə bax, bu islah deyil, aydındır. Və sərət o zirəmələdə nəyədilər, yəni çəkinədilər. Əgər bu bilirsə ki, bunun hədəfi e, soyuqdan qorunmaqsa, deməli, çox cüzdür bir hissə ilə də soyuqdan qorunmaq olar. E, Nəinki, sən gedib o böyük məbləqdə onu verib. Yəni, e, nəticə etibarilə eyni şeydir. Sadəcə, deyilək ki, bunun əndə filan qiymətdədir. Bu eytiqadla, bu reynə yaşamaq, o qardaşı eytiqadlı həldə qoymaqdan qat-qat, yəni pis, aydındır. Qat-qat pisdir ki, sən öz qardaşı o cür həldə qoyub borç sahibi, borç sıxı, ailə, külfət böyülük, bir cürbəzi problemlər var. Onun halda təhlük eləyib, yəni öz və e artıq bir məbləq sərf etmək və sələf isə bu əməli, yəni bu cür yəni təhlük eləyərdilər. Və üçüncü isə İbn-i Muharəkin e böldüyü üçüncü kisim zahirli isə e halallarda yəni zahirli edmək, Və o da, eee, o da o dediyi kimi e, tətauddən yəni, əlavə olan əməldir ki, və bu üçüncü cü qismini yəni, halallarda zahid etmək 1-ci və 2-ci qismindən deyir dərəcə etibarı, yəni deyir, aşağıdır. Yəni insan ərzahlilik, yəni simasını özündə, xüsiyyətini e, özündə toplamaq istəsə, özü e, zahid insanlara bənitmək istisə, onda insan çalışsın 1-ci, 2-ci qisimləri yerinə yetirsin, 3-cüni yəni etməsə yəni, Aydın üçüncünü yəni etməcədə ola. Çünki e, yenə deyirəm, bu e, müasir, yəni e, zahid deyək, yəni zahidlərin ən çox doğullar, yəni sufi təvəqqəli insanlar olub, e, onlardır. Yəni, bu üsbulardan çox istifadə eləyirlər. E, i̇nsanı təkcə dünya, nə bilim, ailə, millə, dinə inanmırlar ki, zahidlər və ya vəsayə. Yəni əslində yenə yəni, İslam'a aid olmayan, yəni, bu Xristanın, Xristanlıqdan, e, Nasranlıqdan gələn bir əməldir. Onlar e, öz e, bu dəyərlərini e, bu şərəftən, sələflər, bəzə şərəflərdən elən rəylər götürdülər. Çünki onlar umaz e, nemətlərdən çəkinərdilər. Umaz nemətdən çəkinərdilər. ki, digər qeyimlərdən başqa-başqa, yəni zahid şərəflərdən varid olub ki, onlar məsələn, şükr və umaz nemət gələndə onlar titriyirdilər. Nəyə ki, bizim, bizim kimi elə usul dəhranı uzatmırdılar. Onlar titridilər, həyəcan keçirdilər, təkcə düşünülür ki, bu bunu yesə, bir yana yanaşı necə cav verəcək. O yidiyin əvəzinə Allaha verə biləcək, yoxsa yox. Onlar ondan əziyyət çəkildilər. Aydındır, amma bu günki isə, yəni sufi təbəqəti ilə onların əməllərinin təyiqi hikmətini dəyikləmirlər. Yəni onlar hansı səbəbdən o halalları, hansı səbəbdən o müqə əməlləri tək gedirlər, məntiqini dəyikləməyib, nəticədə də onlar arasında çox geniş yəni, e, fürsətdə geniş suretlə demək olar ki, bu e, zahadilik, yəni, ağamçılığı, yəni, e, təbliğat gedib. Və həmçində e, İbrahim İbn Ədhəm, o da yəni, məşhur səhəflərdəndir. Bu da zühddür, yəni, üç yəni, qusma, e, qismə bölür. Birinci fəz olan, ikinci fəzilətdə olamaq üçün də salamaq, yəni, zühddir. Və birinci zühd olur ki, insan yəni, haramlardan yəni, zühd etsin. Yəni, e, və haramlar da deyəndə burada, və eyni zamanda, e, onun ədəbətinin təqsimatdakı ki, kimi, yəni bura aidddir həm e, böyük günahlar, həm kiçik günahlar. Çünki çox vaxt insan məsələn, eee, zina etmir, oğurluq eləmir, başqa-başqa günahlar etmir, ancaq qeybət, nə bilim, yalan danışmaq, yalanla and içmək, mənim bu cür hallara insan o qədər, e, bu əməlləri yerinə yetirir. Hətta o hər hansı bir məclisə oturan da qeybət eləyəndə ürəyləyə partdır. Elə bir ki o o məclisin əslində bir ayırmaz bir hissəsinə çənilib. Meyvə deyim, görə bilm, hər hansı bir ə, məclis iştirakçısına çənilib. Elə bir ki, olmasa o məclisləri bələşətli olmayacaq. Amma həqiqətə isə qeybət böyük günahlardan, <gülüyor> Allah Subhanahu o qeybəti bir ə, ölmüş qardaşının cəsədini yeyən kimsə bəndədir. Və bu ayə nazil olanda səhabələr tükləri ürpəşdi. Onlar kitrədilər və Allah Subhanahu ayəni arxadan fək ərihtimi ondan siz iqra etdiniz və bu cür əmələri tərk edib e, qeybəti çox hasan bir istəqda e, biz e, tətbiq eləməyimiz bu həyətdə e, çox böyük yəni, avamsılıqdır ki, açıq-aşkər ayələr, qadıqanlar var, həbislər var onları qoyraq bir qırağa və qeybət birisi olub azı bir əməl və həyətdə isə asillərdən çəkinmək, xüsusən də e, o, o əməllər ki, e, o bizim gözümüzdə yüzü gör, yüzü deyil yüzü deyil Hanshi peyğaməsə saləm bir ev sahiblə deyə durur mən müflis. Deyilir ki, müflis kimdir? Deyirlər yarasu müflis o kəs ki, onun dinarı dilhəmi yoxdur. Yəni gələcəyə baxan heç dünyada əziyyət çəkir. Namazlar qılır, o rüjəz fursə də verir, qardaşlara verir, yardım edir və Allah Və qiyamət üçün ümidlə gəlir ki, bunun dağlar boyda savobları var. Sadəcə savobları var. Arxainiki bu cənnət əhli, bəx və s. və qiyamət üçün gəlir, onu şəyib, bunun qeybəsini eləyib, onun əməmliq eləyib, buna bəhtan atıb, bunu eləyib və onun yığdıqları ömrü boyu yığdığı xeyrətlər həmin insan arasında paylaşır və nəticədə bir insan nə olur? Mübvis olur. Bütün savabsız deyim. Onun mübvisliyi, hikməti yəni bundanmdır. onu sabirlər deyəndə Sabir o müflis sözünü, yəni özlərinin dərk elədiyini fürs başa düşünəcək. Çünki onlar bilirlər ki, müflis iflasa uğrayan deməkdir. Ancaq peyğəmbər o iflası dünyada deyib, həqiqi iflasın, müflisin, axirət müflisin, yəni iflasına, yəni uğramasıdır ki, o da insanların yəni dərk etmədiyi, fikirləşmədiyi, bir sözlə yəni, onun arxasında nələr dayanır, fikirləşmədikləri günahlar ki, bə nəticədə qiyamət günü insan yəni müflisə çönür və ikinci və bu İbrahim ibn Ədhem bu zühd izah ediliyi fərz yəni qismində gəzir. İkinci qismisə deyir ki, yəni fəzilətli, yəni izah ki, və o da e, halallardan yəni zühd etməkdir. Yəni insan e, hər ansa bir e, yenə qeyd etdiyimiz kimi ansa bir naz yeməkdən yəni istifadə etmiş. Yəni insan məsəl üçün eləyə bilər, bunu yeyə bilər, bunu yemək yəni e, biraz ondan ucdun yeyir. Aydın ki imkanı olar, bu halı almaq, belə ucdun alır. Və bu da yəni təzrilətdir, yəni bəyənilən yaxşı bir yəni zahidlikdir ki, e, zühd lidir. Üçüncü zahidlik isə yəni salamat, yəni zah e, zahidlikdən yəni, artıq insan onu etsə, yəni salamat olar və bu da insanların yəni şübhələrdən gəm yəni, çəkinməsidir. Yəni hər an bir şübhə olan İstər e, iməklərdə, istər geyimlərdə, istər mənhəzlərdə, hansı görsən ki, e, məsəl üçün, müasir dövrdə olsun, tam bir sələf alimlərindən e, biri, e, bir çoxu bir vəy deyil, bir çoxu bir vəy deyil, o insan da görür ki, bu, bu üçün şübhəli gəlir, axtarı görür, bu üçün şübhəli gəlir və şübhəli bax, e, qalmanın yanaşı o insan həmən orayı dəstəkdir və nəqdə nə olur, o insan Yəni bəlkə də nəticəsi gedib, yəni az da bilir. Və baxın insan o şübhəli şey təhsə, yəni qidada, lipofedil və eyni zamanda rəylərdə də bu cür yəni məsələlərdən yəni çəkinməlidir ki, yəni hər hansı bir rəy əgər cəmhûr baxmayaraq onu diyəni də sələfdir və əgər cəmhûr sələfə zidd səbə, o sən sələf bu biri rəyi, bu biri əməli, bu biri sözü təsdiqləşsə, o insan yəni yaxşıdır ki, Yəni sələfin, yəni cəmrurun, yəni sözün götürsün ki, hətta yəni, o ə, tək olan, şəhz olan rəy, hətta sələf olsa də belə, onun üçün o necə deyirlər, bir şübhəyə çölməsin. Nəticə o şübhə ilə necə yaşamasansan, görsən ki, bu günki müasir dövrümüzdə görsən ki, bəzi sələflər yəni bir rəydədilər və bəzi sələflər bir rəy aydındır? bu ümumiyyətlə əgər ə, bizdə bir şey qarışdırılıb ki, Yəni bir məsələnin bir hökmü və onun tətbiqi tam ayrı-ayrıdır. Və ola bilər ki, bir e, məsələ barədə e, fikirl, yəni bir yerdə yəni, bu bucür e, olsun, başqa yerdə yəni, bu bucür olsun, halbuki isə o fikri məsələ ilə ola bilər və ya da başqa bir e, əhkam-aməllərlə ola bilər ki, və orada insanlar ən çox yəni dəvətin e, necə deyirlər, mahiyyətinin yəni gözün qabına gətirilməlidir. Yəni əslində o demək deyil ki, hökm fərqlənir, Onun tətbiq məsələsi fərqlənir. Əgər biz götürsək ki, şəriyyətdə əməllər aşağıdan yuxarı qalxır, yuxarıdan aşağı düşmür ki, mən aşağıdan yuxarıda qalxmalıdan ötürü, yəni ə, biz belə götürsək, əgər biz yuxarını əməl etmək istəyiriksə, biz aşağıdan yuxarıda çıxmalıyıq, aydındır. Əgər biz birdən birə, aşağıdan xəbərimiz olmadığı halda, birdən birə yuxarıdakı əməldən danışıb, orada azmağımız sonra bizim aşağıdaki əməlləri gözümüzü heç eləyir. Halbuki görsən bu bir də dəli məsələn boyuna düşən vacib əməllər, yani zahiri olsun, sünnə olsun, başka başka əməli xüsusən də belə zahiri əməl götürüb nəfsə günə günə sıx getməyə. bu cür əməli, yəni özünə tərk edib yani başqa əməllərindən demirəm ki, etiqad edirlər ki, onu e, saqqal qon düz o düzün gör, budur. Bu hamısı səf etiqadlardır. Və hətta də şərəfin onu qorub bir ola bilər hansı yüzlü səbəbdən ola Amma cümhəyə getmir ki, nə bilim, bu məsələdir, o məsələdir, yəni dar-ı nədir və həqiqətdə isə sələt heç vaxtı, xüsusən də sahabələrin dövründə, Peyğambər s.ə.v-in dəvət mənhəzində biz bu üsubu görməmişik. Bu üsub yoxdur ki, insan bir də və yuxarı zirvədən yuxarı zülvədən hərəkət etsin, düşünürəm, əslində, aşağıda yuxarı misalman çıxmalıdır. Yəni, sahabələr ona görə sahabələr olmadı ki, onlarla yuxarıdan başardırlar, onlar aşağıdan başlaya başlaya qalqlar yuxarıdır. Bir məhsus, Rabiyalan deyir ki, on ayə gəlirdi, nazir olurdu, biz hiss edirdik, əzbərliyirdik, mənasını dərk edirdik, sonra əmələ tətbiq edirdik, sonra o bir on ayə keçirdik. Yəni onlar, ona görə o zirvələri fəth elədilər ki, onlar əməli demirlər. Əgə bu vacibdir, bu sünnədir. Bunu eləsən və bunu eləməsən o, onlar nə əməl var idilirlər. Və suallarla, ya Rasul, məni elə əməl de nə? Mən eləməzdinə, hansız peyğəmbər isə bu, bu önümüzdə olan hədis. Bir el məni elə bir əməl göstər ki, onu edim mən Allah və insanlar sevsin. Yəni gör o, yani bu artıq onu göstərək ki, onlar o bir bunlar yerinə yetilə. Yəni ya Rasulullah Oruç tutan, onun elində namaz qılan, gecə namazı, duha namazı, şükrən namazları, onlar bəndə yeyir. Yəni ondan artığını istəyirəm. Onları edirəm. Bizim çatır. Daha artığını eləmək istəmirəm. Səbəbi onu əlavə əməl öyrədir. Aydındır? biz bu gün o sələfin, sahabilərin o addı məhəmməd atdıqları, etdikləri əməlləri tək edib və onları qoruyaraq, və onların əməlləri nəticəsində çıxdıqları zirvədə dayanıb, ondan sonra yuxarıdan aşağı baxmaq səri, çünki biz o əməlləri görməyəcəyik. Əgər sən çıxsan yüksək bir zirvəyə, bax 16 mərtəbəni necə balaca şey görəcəksən. Samolyotda uçanda 16 mərtəbə nə boyda görsənirsə, baxdıq psixikadan da balaca gör. Amma yerdə görsən 16 mərtəbədir, 30 mərtəbədir. Və əməllər dolğundur. Əlbəttə bir də o birə insan yuxarı çıxanda deyə, o nə əməldir şey ondandır. o sahiblər o xırdaları edib də o səviyyəyə çıxır. Aydındır? Və bu baxımdan da insan heç vaxtı yəni o əməllərdə həqiqdən də sələfin mənəhəzini yəni addımlamalı ki insan yəni bu cür ə, sələfin ə, nətidəsində sələfin hasıl etdiyi nətidəni, yəni özlərinin hasıl etsinlər və baxımdan da ə, i̇bn, İbrahim ibn Ədəmin yəni üçüncü ə, qismi olan, yəni zahidli böldüyü üçüncü bisim odur ki yəni insan hətta şübhəli yəni şeylərdən e, tərk etməlidir, izah şey, etməlidir ki, və bu da onun yəni salamat, yəni bunu etmən insan yəni salamat olur. Hansı ki e, normal ümumdəşıya razılandığın həssində biz getmişik ki, yəni insan şübhələ süniyyət düşmüş olur, yəni harama düşmüş olur aydın da. Baxın da, hətta o də yəni şübhəli əməlləri də e, necədir, insan yəni çalışmalıdır onlardan, yəni tərk Və həmsində, ə, bəzi sələflərdən də, yəni, ə, dünyada ə, zahiddir barəsində, yəni, rəyləri gəlib, hansı ki, Abu Süleyman ə, rəhməllə buyuruyor ki, Əz zühdü tərkü mə yusxül ən illə Bir zühd odur ki, ə, Allahdan ə, insanı ə, bir əməli tərək etsin, o əməl hansı ki, onu Allah subhanəli ibadətindən onu uzaqlaşdırır. Əli, bir əməl, bir iş, səni Allah subhanələnin ibadətindən Allah ilə ibadətən məşğul olmaqdan uzaqlaşdırarsa və sən o əməli tərk etməlisən və zahir elədir, yəni odur. Hansı şey deyir ki, kulli manşəghaluki anillah min ehlin və malin və valadin fa hum və huwa şey Hər bir əməl hansı ki, şey Allah Subhanahu taalanın e, ibadətindən, Allahdan səni uzaqlaşdıracaq, istər mal olsun, istər övlad olsun e, və bu cür əməlləri tərk etmək yansı yəni şey, onlar يعني بان المياه يعني خوشل المياه يعني أمال هذا دير يعني أولاده فهما سندا أبو سلمان بوليبشي أهل الزهد في الدنيا على طبقتين منهم من يزهد في الدنيا ولا يفتح له فيه روح الآخرة منهم من إذا زهد فيها خطي له فيها روح الآخرة وليس شيء أحب إليه من, من البقاء ليطيع, ليطيع الله بوليبشي أبو سلمان بوليبشي E, dünyada olan e, züht, yəni əhli, yəni insanlar, yəni iki, yəni təbəqələdirlər. Onlardan biri hansı ki, dünyada zahir eləyir, ancaq onlara e, ahirətin, e, ne deyələr, ruhu onlara açılmır. Və ikinci kism odur ki, onlar dünyada zahir eləyərlər və ahirətin ruhu onlara açılar və onlara ən sevdi şey e, dünyada qalıb Allah şübhəndə olaya, yəni itayət yəni, etmək olar. Yəni insan, ə e, nə qədər e, çox Allah iftahat edərsə, yani onlar axirətin e, ruhunu, yani onunla, yani onunla. Və həmçinin bəzi səbəblər bunu deyib ki, "Laysa azhidu min man alqa alhumuma dunya wastaraha minha, inma azhidu min zahi man zahada fi al-dunya wa Bir zahid o deyil ki, dünyada olan zahid insan o deyil ki, insanların e, e, nə dünyada olan E, dünyanın himməsindən yəni uzaqlaşsın. Yəni ondan dincəlsin. Yəni e, iş deyil, e, etməm, e, şey getmirəm, zahidəm, filan şeydir, eyləmirəm, zahidəm deyil, bir o deyil. Zahiddir o deyil ki, o, deyil, o deyil, dünyada insan ahirət sünyor olsun. Yəni dünyada insan dünyanı qazanmaq sünni deyil, ahirətini qazanmaq sünni yəni, deyil, yorulsun, yəni əzət çəksin. Və həmsində sələf e, uğruyur ki, Fəzhtə fi dunyə iradü bih təfrighül qalb min işinə şığalə bih yetərrəqa li və mərifətih vəl qurb minhu vəl unus bih vəl şəvqu ilayhi və ilə liqahi və bulucü dunyədə zəhid odəcə insan öz dünyada hər ansədə işlə yəni məşğulluqdan yəni uzaqlaşsın yəni qəlbini yəni qəlbini Allah subhanəhu və təala ibadətinə yəni olan dünyanın nemətini, varlığını, dövlətini, dünyanın qazanmağı, yəni qəlbindən çıxatsın. Yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanın e, ibadətini, rizasını qazanmaq, ona yaxınlaşmaq, onunla ünsiyyətə dolmaq, ona e, Allah Subhanahu taalanın dərgəhanına daxil və onunla, onun göyüşünə, yəni e, çalışmaq kimi, yəni əməllər etsin. Və bu e, həmçində odur ki, deyir ki, insan e, dünyada işləməli deyil. Yəni bu əslində nedir, ne bir hak deyit etmiş gibi bazı sufi kolları var onlar yani bu tür zahidiliği aslında biraz karıştırırlar. Yani onlar aslında e, onlara muasirler, zahid demir onlara terkü dünya değiller. Yani o terkü dünya bu sellefte beğenilmeyen əməlidir. Yani Allah sallallahu dünyada diyor ki <gülüyor> dünyadan öz, yani nəhsibi unutma. İşte Ömer radiyelanın vaxtında e, məşhur rivayetdir ki e, deyir ki e, Ömer radiyelanın mecliste girir ve tamamen orada bir dənə İnsanı görür ki, ibadət edir. Və Qadir deyir ki, bəs bunu dolandıran kimdir? Tüldürük günlük məsələ keçirir. Deyir, onun bir qardaşı var, işçib qazanır, bu da doldurur. Deyir, e, vallahi bir o qardaşı bir bundan xeyirlidir. Biz bunun e, təhsində bəzi e, şəhslər qeyd edib ki, yəni Ömər Radyalarının qəhsli nə idi? Ki, e, bu bundan dağıya, xüsusən Ömərin andisindəyir. Deyir, deyirlə çünki Ömər Radyaların orada Ə, qeyd etmək istəmir qəlibdə olanları ki, Allahın dəyəcəhanda. Yəni, qeyd etmək istəyir ki, yəni, o insan bundan xeyli de ona görə ki, bu təhsil özü üçün ibadət edir, o isə ibadət edir və həmsin də özü və qardaşındır, yəni özü qazanır, aydındır.